Berriak panzo irigarailekin eta sozial mugimenduek azkar segitu behar lukete, asteuntan. Eta biarrere berriz mobilizapen egun ahondia izanen dela, espero dute sindikatek, ezkerreko militante ezagun aden Gerhard Filox, eskolegirat gomitatu azen joan den eta uste du, gobernoa gibela azten aldela oraino, entzonen dugu. Gaztetxe bat aspaldian galatzen dute, deus ezeldu, azkenian Opital Marren elitetxearen etxe utz bat okupatu dute, endaiako gaztek astu ondako soa iragan dute etxe horren garbitzena. Baratze gintza saileko aprendizgoa seurtatzen du, Azparneko CFA ikastetxeak enpresa galdat ere badira, baina problema da ikasleak, falta direla, han erakasle den Charles Iralurek aipatuko dauko. Eta kiroletan mendikotako rugby italdea, chapeldun bere finala irabazidu atzo, joko larietarik baten legoko tasuna garaipen ederroren ondotik. Aroa zurekin kajil. Aroa frango hitza izanen da gaukkoa, euriska goizaldean, eta zerua estaliare izanen da, egunguzian, temperatura aldetik, hamasei, eta oita bat gradoin ahteanokoak ikusiak dira. eta lehenik Lebasko elkarteat elgerreteratze bat antolatzen du hara txalde untan sehiak eta erditan bayonako erriko etxaren aizinian estado batuetan Floridako Orlando irian gertatuaren gaitzesteko eta biktimen horroimenez, badakizue bere burua da eszekoa bezala orkestu duen gizon batek, berroita amar presuna hildituela eta berroita amailu kolpatu eta LGBT homoseksualak biltzen dituen elkarteko jendiak izan dituela jomuga, charliebdo edo kla bezala askatasun simbolo bat dela LGBT muggimendua eta hortako direla hilza ile extremistak onartu homofobiaren kontrako helgiretan atziak egiten da gaurbaionan ergamezla seiak eta erditan. Sozialmogimendu eta grebak segitzen dira astelehen nuntan trainetan AMK garren greba eguna egun hiru TR edo tokiko train bidaiila lietaik bi seuratuuko dirado bidaietaik bi seuratuko dira edo traina edo autobus ez, greba ere egazkinetan, ondorioz miarritze eta parise horliarteko laue galaldie ez estatua karanola goizuntan, miarritzeko aira porturat goizeko sorsek eta erdiak eta amarreketo goietan eldu behar zirenak eta berdin miarritzeko, edo miarritzetik goizeko behar zirenak eta amekak eta laurdenetan aira behar zirenak. Bajonako postan, bigerren greba hastia abiatzen dute pietunek, berroita bost turnada edo gutun, banaketeta Etaik amabik endo nahi dituela zuzen daritzak, CGT eta ZUDE sindikatek diote, zazpilan postu mehatxatuak direla horrengatik, nagusi eta sindikatak biltzen dira biak beste negoziak eta entxego batean zata. Iruilabete, astez aste, grebek eta mogimendu sozialek segitzen dutela lan lege sedearen kontra, gobernuak buruta eta belagi segitzen badu legia pasahazteko sedearekin, Gerrar Filos, ezkerreko politikaria eta lan ikuskari ohia denak, ez du itxaropena galtzen, legia kentzen alda, marga foreztierikin mintzatu da. Euskalegian mila bat pertsona horbiltzen badira astero manifestzal dira Frantziak oipajaldean ogoitama bost mila dira astero lanlegaren kontra kajikan Blokatzeak bidarkatzen dira grebak sektore guziak unkitzen ditukasik azken sondayan arabera frantses populakuntzaren Kunzaren euneko irurogoita eta sortzi sindikatuetatik bost lanlege esedearen kontra dira Gerhard Filos lanikuskaria izan da, ogoitama jortez hamar milaen presetan ibil d'Akashi qui est à Oui, on va gagner bien sûr. Il est impossible que cette loi ait les minoritaires partout. Bai, irabaziko dugu, ez da posible legia le pasatzea. Le le le Guti le ngoan da, bai alerdi sozialistan, bai ezkerrean, bai parlamentuan, sindikatuetan eta et iritzi publikoan. Manifestalidea de guadira horrein badu iruila bete, bi milioi pertsonek parte hartu dute behin bederen mugimenduetan, ikerba de de de guadira denetan. Zedi, manifestazio monstrua, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, les hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau Pourquoi Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, et que il s'agit de casser 100 ans de code du travail C'est ce qui est que tu m'as dit à Ola Je crois que c'est quand il y a une histoire 1945, 1968 François Hollande casse le café Léon Blum, Lionel Jospin et le Mitterrande qui est en train de se faire A l'ancienne de France, François Hollande Léon Blum, Lionel Jospin et le Mitterrande qui est en train gaur egungo egoera dela eta ikusiz nola nahi duten pasatu holako e, ba e, sozialarremanen irabultza bat eztabaidarik egin gabe jendartearen iritzia sindikatuen e, proposamenak takonduan hartu gabe e, ba, azpin banatu behar dela ez dela hori pasatzena eta gainera parlamentuan ere eztabaida saiestuz 29ko 3 artikulua erabiliza importante dela ba erritarren iritzia erritarren mobilizazioa sustatzera aste arte untan beste egungarrantzi txuaisen entzela burukarentzat le ciné et guindou Gérard Filoshek. Bestalde beriz ere bideko isripu bat, Euskal presouen Urguntzearen ondorioz. Etxeera elkartiak jakinrazten dauko, salamankan presoan lizartzko aitor agire barrenana familiako batzuk autoiripu bat egin dutela aste ondaguntan, bosgarren isripua da urte astapenetik unara gertekari horren eta presouen urguntzearen gaitzesteko elgirtaraziak eginan dira gaur zorziountan ilruuna eta gazte izena. Eta endaian utxik zen etxe bat dute gaztetxe bat sortzeko sediarekin. Obital marren eritetxea da eraiki okupatua, baina nazkenogo jurteoetan utxik egon izan da, sasi eta belarraka harturik, ospitaleko etxe hori. Endaiatz gazte kolektiboko irurugo jende inguruk dute ekintzaburutu, gaztetxe baten beharra aldegiten maitute aspaldi danik, aste undagozua, garbik eta eta sanotze lanetan aizan dira eta laste gasiko dira aktivitate antolatzen, honeka eta pegin dira gazte horietarik biga. Etxeago ba, ospitaliaren ada, eta duela aspaldi, <hum> ospitaleko paziente baten amak, ospitaliari utzi zion ere intza bezala, baina ospitaleak ez du inoiz ez egin etxe horrekin, orduan, orduan, ordu daren ogei urte utxa dela, eta orduak hau autatu du. Horain arte saiatu gara, erriko ba, etxearen e, bidea lantzen agian, e berdin plan kide lortzeko eta ikusi dugu epe laburrean mentzatez ez dugula ezer lortuko, beraz eraki dugu ba, etxe huts bat okupatzea. Mm -hmm. Zer egiteko xeidea duzu etxe honekin? Sehasmo. Bai, beraz asmo asko daitugu ezberrinak eta edozteen ideari irekia garagia san. Hasiera batean e, lan asko egongo da etxea txukuntzen eta erabiltzeko moduan jartzen eta gero ba mota guztietako tailer, hitzaldi, e, Hau zein, ba, joku, eh, demora pasa eta jena informatzeko gauzak, eta gero ya gian eh, konsertu eta lako ekitaletarari txiko gara gian. Onda eta irungo gazte mogimenduetako ekere parte hartu dute okupazioan eta gauta egun han izanen dira ondoko egunetan. Bestalde, aprendizgoa, beti, gaizki, maitatua. Alta ikasteko molde hortarik pasatu zere Goi mailako diplomak eskulatzen aldira gaurigun Ingenia dorearen abezala Eta goi mailakoak izanala ez Lana ere, aizeago berdin atsemaitan da bide hortarik Azparneko CFA zentroak Berriunt eta berriunt eta berriunt eta ditu Guti gora aurten Laborantxari eta inguramenari lotuak diren formakuntzak Edo berdin duela guti zerbitzueri lotuak Propusatzen dira Empresa eta ikastetxearen harteko lotura da ikasketen oinari Hori beti kaufitzen bada, aukten enpresak galdi gile dira, beinan ikasleak falta baratzi gintzan beriziki, azparneko ZFako xerlo iraluk erakaslea txoten dugu. Vala, behar ditugu gaztiak emeia dutenak gue formakuntzak segitu bena parean behar ditugu enpresa batzu gazte horik hartuko dituztenak kontrantu euh, aprendiz kontratu horren pean behaz bat ditugu formakuntza batzu nun bat ditugun aniz gazte eta batzutan enpresak nekesea batekilan atsemaiten betitugu eta beste batzutan eta hor aipatzen behitzinen trabo peizaje delako sailohtan mementuan batitugu enpresa batzu gaztiak nahi dituzte eta hori marka hona da erra nahi du Be, laguntza behautela egun nahi dituzela gaztiak formatu bena segur ere lana beita gero uh, orokorki eta hor, uh, hor bat ditugu gaur amar bat enpresak asik eta gaztiak buskat eskaz ordean nahi ginoen uh, irrati bidez uh, mezu hori pasara hazi uh, bara, gaztiak uh, nahi ba, duzie formakuntza bat atseman uh, Eta lana uh, segurtatuz kaxik, ebe zaurte trabo peizagetelako xailortan uh, uh, uh, diplomaten lorzerat. Bate gustua balimadozua bederen xailortan. Uh, Deia Sabaldua beraz eta Cefaren jontatzeko, telefonoko zembaki bat, zero bostu birruita emeizzi, oitabeatzi amost amag, oitabeatzi amost amag, edo interneten bidez ere, bistandena, Cefaren irurgoita lau, Googleen jotzez, edo Googleen jotzez, baxatu, Cefaren uh, lau. Eta Kirolak eta Rubia, frantziako chapelgoko iruguerren xeriako finala, irabazkiduela aintzina mendikota Rubi taldeak, atzualtxian, edo atxaldean, zen mexaneko erriko zelaian, Parise ikzo edo isaot taldearen kontra. Partida Zaspina Berdin berdinketarekin beraz bururatu da eta gero agar teratzeetan laubi nahositu dira, siberotarrak Ramari Jauregi trebetzailea. Ba, anaikia, hone ustam uh, jungi delaike prolongaciónen hoitzat da an Indiana, bon, aski ko gune la horren ascenditzen antikoibilitate azunangi dela. Ikustenian be, bon, Ikusten laike belau uh, Gaztehoierko uh, kaziko uh, hoitzate. Ik eta uh, ik gabe sarten poi bon, siga hier chercher le custadiat uh, euko euko iazte hau haibegarde ke be joculairen tomessa la de vegano txinen be ni gar ez guntxan be egunen be ni garekin txagubena isiago kontengut uh, eta be mentu seriene sie oteko uh, uh, partida egin baina ustellat be hobedan nucensin Azkenean errebantxa hartu dute, xe berotarrek, zeren eta horretarazi behar da, iragan talde beraren kontra, galdu zutela finala, oita hiru eta ogoita lau emaitzarekin aldi untan, beraz, errebantxa hartu dute, xe berotarrek, mendikota, xapeldon. Doni Bale Loizunek jokatu beharra zuen bere federalbiko finala erdia, zera darriliren plentaren kontra, eta berriz ere hilabanzi dute laportarrek. Oita zorzi, ogoita bat, aldi untan, finala, bilor banen kontra jokatu beharra dute, luden igandean, benen beste hartez gibilatziak galdatu dute loitzundarrek. Pilotan um, Elina, lehiak eta den txegida armenda itzen, larral dariz mendik berroi emeetzi ospital gizanduten kontra, eta etxegarai dukazu berroi oita amazazpi nausitu dira biel laskan hori. Finala erdiak elduden igandian, lauak eta erdita igoiti, ualtari anule larral dariz mendiren kontra, intxospe eskurra etxegarai dukazuren kontra. Eta irunako osasun futbol taldeak Espainiako Liko lehen maileratik geiteko finala pleofffeteko finala jokatuko du Ginoraren kontra gironaren kontra finala erdietan itzuliko partida irabazi baitute aste onuntan uh, eta bez finala hori Geronaen kontra bi battan jokatuko da berdin joanekoa Iruan eginen da astezkenian itzuulekoa heldu delarumatitian geronako eh, zelaana. Eta, segitzen dugu orain goiz berri saioarekin, zoeken Kristof eta Batik, eta nasiarteko berrietan, Floridan, gehi diskoteka baten kontrako sarrazkia. Larrun bat gauean bi horrenetan gizon bat sartu da erasosizpa eta pistola batekin Gepraideko spakizunak ziren artean eta berrogoita amak pertsona hilditu tiroz eta beste berrogoita amairu zauritu azken kondaketen arabera Afganiak jatorriko Amerikara zene erasotzailea goita amak urtekoa Omar Matin izenekoa Daesek beregain hartu du erasoa eta berezitasun bat da lehen aldia baita daesek atentatu bat aldarikatzen duela estatu batuetan Europa alkori gabe. Asteburuntanmakeian getatu botizkerien ondotik alkola debekatu izanen da eremu min partida egunean eta bezperan eremu horiek dira fanzon delakoak zela inguruak bai eta hiri egdi batzu, Geltoki eta aireportuak salbo espen bat, ala ere UEFAk kudeatu ostatuetan alkola serbitzatzen segituko dute ara dirua emaitaren pribilegioa eta bestalde Inglaterrak proposatu du ondoko partidaren zat polizia batzuen igortzea. Ukrainan gatazka pilpilian Eki aldean Donbassen bohoka gero eta gehiago, gero eta bohtitzagoak gainera, asteburu buru bohtitzen da azken urte eta erdiana ahmadaren zenbakiek amak soldaduren eriotza aipatzen dute mainan beti zaila da zenbaki obiektibuen uh, ukaitea, independentisten aldetik, espaita komunikatzen bohokak adiv, avdika iri industrialan kokatuak dira, burdingin zelako behezkoa den koke helantegi handiena da Europan, handkokatua independentisteko kainako gobernuari hartu nahi liokete. Eta ans alde alde bakariko bat proposatzen du. Kataluniako Independentziaren aldeko mugimendu zabalak proposatzen du gaiae referendum baten bidez trenkatzea. Ikusiz independenziaren aldeko bihindar politikoak ez zin adostuzari direla. KUP eta Juntz Pelsi gobernoak proposatuaitzin konduak joan den astean etzituzten onartu antikapitalistek.